A podcast 43-as szor, Tok Attila, úgy hallom, hogy Gates megfedden nap van a Twitteren, mi történik itt az interneten. Ez már évek óta egy Twitter ünnep tulajdonképpen, mivel 2324. október 13-án született meg Beverly Crasher, a Copernicus City-be a Holdon, és ezen a napon így megünnepeljük. Lenyegében azzal, hogy tulajdonképpen a a arra a profilra tudunk küldeni különböző képeket, Van alkotásokat magáról Dr. Crasherről. És akkor megosztjuk őket meg. Tulajdonképpen ezzel, ez szinte olyan, mint hogy azt mondanák boldog születésnapot. Tehát Don akkor magának el. a nőnek a születésnál Napjáról van igen, igen, a nem a színésznő születésnapja, hanem itt maga a doktornő születésnapja. Bár ez mondjuk, ez, ezek a különböző ilyen napok, amiket mert van például van Rijker Day, Marina Sörtis Day, van uh, Imzari Day, Diana Troy Day, nem mindig esik egybe magának a színésznek a születésnapjával, hanem uh, általában a kitalált karakternek a születésnapját veszik alapul, vagy pedig mondjuk a Marina Sörtisnél október 28-a a Nemzetközi Csokoládénapot veszik alapul, tehát ez sokszor volt egyébként félreértés, hogy tényleg nagyon sokszor a marinának ki kellett inni, hogy nem most van a születésnapom, napom, ez, ez a csokoládénapja, és Diana Lutz csokoládét ennyi. Dév, úgy látom, hogy te írtál egy cikket a Discovery-ről, ez ö, meglepetés volt nekem ma. Mindig itt szeptember elején van a, a New Yorki Comic Con, amúgy a Las vegas nagy Tantrek Convention után, ez gyakorlatilag egy ilyen lecsengő rendezvény is lehetne, de most azért elég nagy szabású volt, mert rengeteg ö, Discovery színés, színész volt ott, és, és ö, producerek is, meg hát kijött, ez a bizonyos két perces előzetes, ami azért elég sok újat elmondott, erről mi is beszéltünk a múltkor, sőt, magyar feliratban meg is lehet Nézni a, az oldalunkon. Hát itt a szokásos színészi voltak, nagyon ilyen köcskörkálós és, és vízgerebjézős mondatokkal voltak tele, de volt egy-két érdekesség, tehát én e, nekem nagyon tetszett, hogy Ensem awesome mond, az, az, mint rekker áll hozzá, ugye, az egész forgatáshoz, és elég komolyan veszi. Mesélt arról például a, a, a sztorinak, mi lesz a fővonulata, hogyan indul egyáltalán másik évad, ugye itt egy kicsit misztikus irányba fog elmenni majd a Discovery-nek a sztoria, Discovery próbálják a hitet és a tudományt át szemben. Itt vagy összeegyeztetni. Valami nagy, kozmikus jelenség, ugye, ami két vörös színű jelzés, illetőleg egy titokzatos, én angyal meg. Igazából erről múltkor beszéltünk, és csak erről beszéltek nyilván a színészek is. Meg hát próbálták így a, a, a, a Kánont féltő, meg a, a régi Trekhez ragaszkodó rajongókat egy kicsit megnyugtatni. Én azt mondom, hogy én, én nem aggódok, azt se bánom, ha nem térünk vissza úgy a Kánonhoz, és nem bizonyítunk be mindent. Várom a második évadot, főleg a, a, az ilyen előzetes után, ami szerintem így bombasztik. Volt. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Heti kibeszélőnkben újra Isten és ember találkozik, de ezen belül is egy új toposz alakul ki, méghozzá az emberiség múltjában találunk olyan dolgokat, amiket nem tudunk elfedni, és gyakorlatilag erre reagál egy mindenható lény. Trellén itt egy Q előkép, aki hát még gyerek, ezért azt a fajta harcos attitűdöt, amit itt lát 900 évvel ezelőtt, az teljes beleéléssel át tudja venni. Ezzel jelzi nekünk Roddenberry, hogy bizony az emberiség az már felnőtt, és nem ugyanaz, mint aki volt. Azok a dolgok, azok a háborúk, amik annak idején kitörtek és lezajlottak, azzal csak egy gyerek tud azonosulni. De azért lássuk be, azért mi is voltunk gyermekek, mi is játszottunk, akinek volt vagy, vagy Legóval, vagy kis matchbox-sal, vagy pedig akinek volt, ilyen kis katonákkal. Most ez ugyanez van, csak kicsit kozmikus méretekben. Egyébként a készítők ezen egyébként utána gondolkoztak, hogy ők ugye 900 évet mondanak, mert ugye 900 fénynyire van elvileg ez a Gothosz nevű bolygó. Hát, hogy most ezt bolygónak nevezhetjük-e, vagy valamilyen mesterséges építmény, bár le, én gyanítom, hogy itt valami utóbbi mert ez helyváltozhatásra is képes, mint egyébként láthatjuk majd később. És utána rájöttek, hogy végülis itt a Napóleon korát kezdte el ez a gyermek szuperlény úgymond megkedvelni. Erre utal egyébként a maga a, a díszlet, a ruházata is, hiszen egy ilyen Napóleon, sőt inkább a császár, császárság korabeli divatot ö, utánozza gyakorlatilag a trelén, és az akkori. Azért nézd meg, az egy jó, ilyen bra, barokkos, de, de ez már az a késő barokk lényegében a Franciaország, az új császárság, a Napóliai Császárság a ruházatait. Ha megnézed például Napoléonnak, amikor a császári képe, ahol ott fel van abban a díszöltözet, az gyakorlatilag telén a Helmelin palástot leszámít, vagy csak egy hófeje palástot használ, ugyan, ugyanabban jelenik meg az Enterprise fedélzetén. Mert látod azért, amikor Viva la France minden, azért ha teljesen végignézed, tényleg ez a késő barokk stílus az egész. Egy jó középkori vár, szinte majdnem azt mondanám, hogy a díszlet ugyanaz, mint a cage de ez mondom, ez itt ez, ez a, a a késő-középkor, de már úgymond az új, újkor nagy vála választóvize, francia forradalomnak a, úgymond a kiteljesedése, vagy hát mondjuk, hogy a napolóin császárságot kiteljesedésnek lehet mondani, az inkább egyfajta restauráció. De nem is ez a lényeg. Arra felkaptam a fejemet, hogy a, egy mesterséges bolygót említesz, mert itt gyakorlatilag akkor nem csupán evolúciósan fejlettebb lényekkel van dolgunk, tehát nem egy istent látunk, hanem egész egyszerűen egy, egy sokkal fejlettebb technológián alapuló faj az, aki ezeket a dolgokat műveli, és innen nézve ez istenszerű a számunkra. Istenszerű, mert nem tudjuk, hogy pontosan trellén, jó, most már majd a végén majd elmondom egyébként, hogy mi, de nem akarom még előlelőni elő a point. hogy nem biztos, hogy egyáltalán ők egy olyan biológiai létformaként kezdték, vagy lehet, hogy biológiai létformaként kezdték, de már nem azok, mert azért látjuk, hogy a, az a bolygó eredetileg addig, amíg léte nem hozza ezt az illúziót a kastélyjal, meg a berendezéseivel, addig gyakorlatilag mérgező légkör. És Trelén ezek szerint egy, egyformán jól érzi magát a, abban a mérgező légkörben, és az oxigén-dús légkörben is, tehát ö, tulajdonképpen neki biológiai szükségletei nincsenek. Tehát nem tudjuk, hogy ő most te biológiai alapú életforma, vagy pedig valami más? Hogy most a Voyager-be azért emlékszel, volt egy olyan rész, ahol fotonikus életformák voltak egy másik dimenzióban, és ők azt hitték a holofedézet, hogy az a valóságos. És az emberek, a gondoltak, gondolták, hogy illúzió, hogy azok a szellemek. Nem biztos, hogy biológiai életforma, hanem lehet, hogy valamilyen elevedjen energia alapú, hogy egy intelligens energiaforma. Hát, a végén Spock is ott elkezdett gondolkozni, hogy most akkor hogy nevezzük, minek nevezzük egyszerűen ezt az Embert, Tényleg most megint Diana Trojt kell idéznem, hogy lehet, hogy ez a lény túl van azon, amit, amit életnek nevezünk, hogy vagy nagyon-nagyon fejlet, vagy nagyon-nagyon más. Én mondjuk én arra szavozok, hogy nagyon-nagyon más, hogy neki a, a biológiai élethez, hogy úgymond húsvér, hogy tápanyagra van szüksége, vagy vannak igényei bizonyos ö, anyagokra, vagy valamire, ne, valamire a, az életének a fenntartásához, ő ezen vagy túl van, ezeken a prim primitív szükségleteken, vagy pedig már, vagy pedig soha nem volt rá szüksége a fajtájának. Ha rossz májú akarok lenni, akkor ez a kosztümös megközelítés, illetve maga a díszletek, ez megint <gül> kapóra jött a készítőknek, mert szerintem ez Hollywood kelléktárában ugye mindig elérhető és mindig alkalmazható. Engem egy kicsit érzékenyen érintenek ezek a stúdiós külső helyszínek, főleg amikor látom a hátteret, meg amikor látom a háttérnek a sarkát a beállításból, de egyébként nincsenek akkora bajok, mint az előző epizóddal, a Galileo 7-nel, és amúgy sem játszódik itt sok jelenet, úgyhogy szerintem ez még kibírható, és azok a jelenetek, amik pedig ugye Trelénnek, a kis kialakított otthonában vannak felvéve, azokkal meg semmi baj nincs, és egyébként itt megfigyelhetjük, hogy ez a trelén, ez egy gyűjtő. Tehát itt van például kiállítva neki az a sóvámpír, amit a The Mantrap című első epizódban láthattunk, és hát számos egyéb ilyen kis kitömött állatkája, élőlénye van, ami, vagy felbukkant előző epizódokból, vagy még fogjuk őket látni. Hát persze, hát nem lehet tudni egyébként, hogy hány éve bojong az űrben, azt sem tudjuk. Ma, ha, ha úgymond eltekintünk attól, hogy na most tényleg, hogy a diszletekből mindent, ami megmaradt, akkor oda bezsúfolunk, hogy lássuk, hogy na mi történik, mert azért voltak később is, voltak példák máshonnan is. Tehát lehet, hogy ez a bolygó, mondjuk, ami trelén ott van, ez gyakorlatilag vándorol folyamatosan. És nem lehet tudni, hogy mennyi tudja elhagyni ezt a világot, hogy azt mondom, egy csettintéz oda hozzon bármit. Csak át, ahhoz neki tulajdonképpen látnia kell, hogy mi van ott. Tényleg összegyűjtött valamit. Tehát Ahogy egy gyerek elmegy a boltba, azért volt, hogy a szülők, szülőket addig nyaggatja, míg hogy neki ez kell, az kell, az kell. Hát Egyébként tényleg ugyan olyan a mentalitása is trejénnek, ha megnézzük. Egyszer egy ilyen nagyon komoly felnőtt, de ugyanakkor, ugyanakkor egy, egy, tényleg egy, egy hisztis gyereket is egyformán alakít, Ugye a kettőnek valamilyen ötvözete. Én az időket számoltam itt, hogy ugye itt kimondják, hogy 900 fény vére van a, a, a Föld. Én itt rögtön ilyen sebességszámításokra gondoltam, hogy esetleg ki lehetne számolni az Enterprise mióta van úton, de itt, itt más gond is van, mert ugye a Trilén ugye látja a Földet, akkor az a 900 évvel ezelőtti Föld. Ugye ha napuláunt vesszük meg a francia forradat, az meg 1800. Szóval uh, itt, uh, és ugye most 2200-ban lennénk elvileg, ugye a, a jelen pillanatban az epizód idején. 2265-66, sőt 66 után, mert 2000 ja, igen. elvétek 2020. 366, körülbelül ez ak akkor játszó, nem, nem, nem az első éve. Tehát elvileg, hogyha 900 évet, akkor 1366, igaz? Ahogy olvastam mostanában ezt a után. Forgatókönyvíróknak szánt, ilyen Igen. Star Trek oh. kisokost. ott direkt azért találták ki a csillagidőt, hogy ne kelljen konkrét évszámokat kiírni, illetve konkrét jövőbe helyezni a cselekményeket. Aztán később utólag persze kialakult egy idővonal, ami alapján már tud hogy mikor játszódik az eredeti sorozat, de az akkori íróknak azt javasolták, hogy a csillagidőkkel teljesen nagyvonalúan bánhatnak, tehát azt találnak ki, amit akarnak, legyen négy számjegyű, legyen tört, és le van rendezve az egész dolog. Szóval lehet, hogy ez nem volt átgondolva. Ez sem, meg szerintem a trailer a, a, az alakja sem. Tehát... Nekem ez a, ugye van az egy Charlie X nevű epizód az elején, ahol, ahol ugye ez nagyon jól végig van vezetve, hogy a, a, az elkenyeztet meg a, a hatalmával még nem bíró gyermeki lelkű és Körknek a nevelő hatását, ez a két faktor hogyan csap össze. Na most itt Körk ugye gyakorlatilag ugyanezt csinálja, egy először ugye barátságosan, aztán ugye egyre agresszívben próbál ugye a Trillian ellen fölépni. aki úgymond, tehát ez igazából már csak az alapintákat hozza abból az epizódból, ugyanúgy, ahogy ugye a Q-nak az alakja, Megjelentősen továbbfejleszti. Tehát a ku az sokkal jobb, meg sokkal jobban kifejlett karakter. A Trilén az gyakorlatilag egy, egy nevetséges figura. Szóval Trilén nem, nem is érte el azt a életkort, amit mondjuk a Charlie, a Charlie x Tehát nem is egy kamaszról van szó, hanem egy, egy ilyen rovarok szárnyát kitépő kisfiúról. Volt, igen, és kérteni, ezért volt igen. borzalmas rossz azt látni, hogy, hogy ugye mennyi mindent megtert. Ugye a q a sokkal árnyaltabb volt a tehát főleg amikor már sok epizódban visszatért, mert ott is a legelején, tehát ugye a, a fárpontos epizódban meg ugye volt ez a Hide and Q cool, az gyakorlatilag szinte szó szerint ennek a másolata az a TNG epizód amikor ugye Riker próbálja így megkísérteni a Q és külön, tehát hatalmat ad neki ugye az, az amúgy meg abban szempontból nagyon izgalmas. És John Delancey meg rá deszul, ő még egy időben azt is mondta, hogy a trilén az Q-nak az, az, az apja. Aztán volt egy Tiheng ami ami azt mondta, hogy kú az, meg a nagybátyja a trilénnek. Tehát mindenféleképpen próbálták összekötni. Hasonlítenek? Hát mindkettő nagyon harsány, kaptam. mindkettő szereti a kosztümöket, Igen. a bulit, szóval így ilyen tekintetben egyezik a, <gül> az ő ízlésük. ha megnézitek, sőt, megnézett Csaba, hogy tud, amikor pont itt, amikor Rykelnek a megkísértés, azt hiszem, a német cím ez volt, hogy Rykelnek is van van megkísértése. Igen, hogy ott is, ha megné. Izen ott is kiú, ugyanúgy még csak beöltözik napolajöni tábornoknak, és túl a, azok az idegen szörnyek, is, az a plazma puskáikat olyanok, mint a napolajni Grand Army-nek a katonái. Úgyhogy e, tényleg ott van a e, Star Trek Unlimited e, sorozat, abban a hetedik epizódban azzal kezdődik, hogy Q és Trelén, a trelane a kis bolygóján ott sakkozik, és e, gyakorlatilag addig-addig szórakoznak, hogy ez a, a sakjáték közben gyakorlatilag Q és Trelén, Picardot és körköt, megcseréli az időbe. Tehát körk megyen a, úgymond a tos -A időbeli Enterprise-ra, Kirk pedig az enterprise ére kerül. Tehát akkor a kápolon kívüli és irodalom ezt fogom az szerezni. egyértelműen Igen. a Q kontinumba uh, helyezik uh, bele a. Lint. Igen, igen ja, és még közelébe még, még a, mert egy klingon támadás közepére kerül ö, Picard, és közben megcserél egyébként, mert egyébként Kornak a hajója, nem Korn, azt hiszem Kengnek a hajója, ö, nem tudom, mert vissza kéne néznem, de minden az a lényeg, hogy a három ö, híres klingon közül az egyiknek a hajójával fog ö, azt támad rájuk, közben pedig ö, egy volt. Kolott, <gül> nem? Lehet, hogy kolot, igen. <gül> és az a vicces, hogy a gyerekek, hogy William Campbell, ugye a két trilén, az később, hogy a Kolossz, ö, lesz. Majd, igen, igen, még a displays Space. is alakította. Őt is alakította. Igen, a kesefény. idén harcba harcba. Márciusban harcba harcba, meg Én úgy emlékszem. Én valahogy pont így, amikor itt, jó, tudni való, hogy én egyébként írtam erről az epizódról egy cikket, tehát magáló a szerepéről. Na az a lényeg, hogy itt ilyen nagy megkavarodás lesz egyébként. hogy a körköt láthatjuk itt az, Enter, az új, új Enterprise-on, egyből elkezd csapni a Szeletroinak, úgyhogy Pikárnak, meg ott egyből azt mondja, hogy a multifázisú pajzsot fel, és akkor tényleg ott mindenki úgy néz rá, mint aki megkérgült, hogy elnézést kapitány, de nekünk ilyen nincs. Hát, na mondja, ezt is azért ajánlom figyelmetek ott, úgyhogy ott tényleg ott a új csettintés elég sokszor lesz egyébként. Úgyhogy élvileg lehet, hogy éppensége a q fine a egyik tagja, csak éppen fiatal gyerek, akit na most így a babakocsival valami elgúlott a babakocsén. Én azt tudom erre mondani. Hát ezzel hát, csak ő... az nem stimmel, hogy a Q számára nem, nem volt szükség ilyen technológiai dolgokra. Itt a na jó, de biztos, hogy az, az techn... De figyelj, de nem lehet, hogy azért nem egyből uh, tudják, hogy uh, nem most csetintek az ujjam, és bármi meg történik. Lehet, hogy először azért kell valami technológiai segédes köz, pláne, hogyha nem a saját univerzumukban van. Hát, azért de náluk nem, is, hiába... náluk nem is ilyen lineáris az idő, tehát nem ilyen evolúciós folyamaton mennek keresztül, tehát kicsit ez nekem kilóg a, a Q vonalból. Hát, ez figyelj, a lehet, hogy éppenség után össze akarták simítani, mert ahogy Dévis említő, hogy nagyon rengeteg különböző, azt mondom, nem kanonikus képregény, regény próbálja azt, hogy végül is Trellén is a q continuum. Én azt mondom, hogy lehetséges az egyébként rendben lenne, mi... hogy ilyen mindenható lények ők így haverkodnak egymással, mondjuk így jó kapcsolatban van. Ja, hát vannak. mondjuk azt, hogy mondjuk, igen, hogy mondjuk egy originátor leül egy arkonnal, vagy egy arkon egy Q kontiniummal, vagy egy utazó leül mondjuk a, mondjuk a Q-val. Igen, ez elképzelhető, de az is elképzelhető, mert azért, ha megnézed azért relén, nagyon sokban tényleg előképek júnak ugyanaz a, azt mondom, az, az önelégült leereszkedés, meg nem figyelünk arra, hogy na most ezek a alacsonyabb rendű lényeknek is vannak érzelmei, vannak vágyai, hogy úgy, úgy szórakozunk velük, mint ha csak kis hangyák lennének, amiknek nem lehet önálló akarata, vagy valami. Nagyon sokban Trelén, nagyon hasonlít kúra, csak kiúban már nincsen meg az a az a fajta, nem tudom, az a komikus, vagy nem tudom, az a szál, ami Trelén tulajdonképpen idézőjelbe téve nevetséges tette, főleg amikor végig is Mindenki derült. Ez igaz egyébként, szerintem Roddenberry sokat merítette az Encountered Farpoint-hoz, ebből a Trelin karakterből is. Hát szembeötlőek a, a hasonló vonások, és a, ez az egész. És a másik, amit egyébként, hogy egyből, hogy tudod, a nők, hogy jaj, nők is vannak a fedélzeten, hogy tényleg, mint, a, mint egy kis kamasz kölyök, hogy jaj, hát nők is vannak ott, hogy tényleg csodálkozunk, jaj, nénik is vannak, hogy teljesen tényleg, mint a, mint a gyerek, hogy egyből itt sz, széjjel nézünk, hogy meg egyből, hogy jaj, hogy jaj, hát maga német, német neve van, ennek francia neve van. Tényleg, hogy nem na, na, mint, mint aki tényleg a megkapja a legobban a legújabb kiegészítőt. Tényleg úgy, úgy bánik a legénységgel, ha megnézitek. De akkor a Trelén az nem minden tudó, mert például tudná, hogy, hogy a, a Földnek a jelenlegi társadalmában, például ilyen csillaghajókon nők is szolgálnak. Tehát a tudása az elmaradott. Tehát mindössze hatalma van, ugye ez a hopuszpókusz hatalom, amit egyébként Pikár meg Rijker is az elénkúnak ezt tulajdonít, és, és gyakorlatilag pont ez. Ezzel vívják ki kúnak is, az ember mindig azzal vívják ki kúnak a haragját, hogy ugye legyintenek rá, hogy ez, ez csak varázrat és trükk. Míg ugye aztán tudjuk, hogy mi történik. Például ott Veszlivel, és akkor rákednek el a lesz, és akkor például el is fogadja Kúnak a hatalmát, hogy föltem a Veszlit. Tehát itt, itt a minden hatóság az, azzal való. Itt ugye ez nem jelenik meg, mert itt egy, egy, egy, egy, egy dacos neveletlen és még tanulatlan kölyöknek a játszorozásait látjuk, nincs jelen sem. A szülők megfedik a végén és helyre teszik az egész dolgot, azt sem tudjuk, hogy kik ők. Egyébként egyik szülő egyébként Scotty, legalábbis James Doohan adta a hangját a, a, az apának, nem tudom magyarban ez hogy volt. Ami viszont érdekes, aki magyarul nézte a trénének ki volt a magyar hangja, hát téta. Vagyis német Gábor. Hát érdekes volt ő, ő, őt így hallani. Nagyon sokoldalú színész, és, és gyakorlatilag, ha nem figyelsz oda jobban, akkor lehet, hogy észre sem veszed, hogy ő aztán ott TNG-ben díta. Teljesen más. Figyelj, fel, van nem. a, nem tudom, az a orosz szibériáról van egy sorozat a Natgeo Ott még állandóan mindig a körtnek a magyar hangja van. Mármint az idős körtnek a magyar hangja van. És tényleg, amikor az ember egyből az, arra asszociál, hogy na most kört, kört mondja, feléppel a Nat valamit, hogy nekem ez a beidegződés van, hogy én azt a hangot szoktam meg, nem ami a, mondjuk a tos van a fiata a szinkró hangja. Én tulajdonképpen a, csak most azt mondom, hogy néhány évvel ezelőtt láttam végül is a Magyarul az erdeti sorozatot, tehát nekem még ahogy mondom, a régi szinkró hanga, ami egyből beugrik. Én bevallom, hogy most csak angolul néztem meg ezt a részt, mert itt akcentusok lelhetők fel. Biztos a magyar is nagyon jó, csak most nem volt időm azt is így megnézni, de javaslom mindenkinek, hogyha nem is végignézi, akkor tekerjen bele a trelénes részekbe, és, és hallgassa meg a színésznek az eredeti hangját is, mert érdemes. Egyébként ha már említettétek a szülőket, azért elég aggasztó hozzáállásuk van, tehát elég hosszú pórázon hagyják randalírozni ezt a trelént, mert ugye itt mikor már megérkeznek, bőven benne van, hogy bekövetkezhetett volna egy sokkal nagyobb tragédia is. Arról már nem is beszélve, hogy itt a házámban található gyűjtemény az lehet, hogy egy élő gyűjtemény, tehát lehet, hogy már tényleg egy ilyen sóvánpirtő becserkészett, és, és eltett láb alól, és azt állította ki. Persze benne van az is, hogy ez is csak egy energiából átalakított anyag de lehet, hogy csak lebénította azért, ha megnézed, amikor Zulut és Körköt is le, lefagyassza, gyakorlatilag nem, nem látszik életjel, tehát lehet, hogy az... De hogy nem lehet, sepne a show... pislogott. Na jó, hát, uh, engedte pislogni egy gyors csettintésre, igen, de figyelj, lehet, ugyanazt csinálta, mint amikor lefagyasztott kiú is a TNG-be, tehát uh, lehet, hogy épp olyan olyan formává vállította, alakította őket át gyorsan, egy ilyen, ilyen transmutáció, vagy nem tudom ezt, hogy a Pontos szakfogalom, hogy ott él, ott ő képensége nem élőlények, de vissza lehet alakítani élőlényem. Mert ahogy Trené is mondja, hogy a, a, a transporter az csak egy primitív cuccához képest, amire ők képesek. Trené egyfajta gyűjtő. Tehát itt, itt ugye a TNG-ben is van egy nagyon jó gyűjtős epizód, ott Détát gyűjtik be például, és e, ne felejtjük, hogy majd a Discovery-ben ott lesz Lorka, aki szintén így gyűjtögetett például szörnyeket. Lehet, hogy az az ő szörny laborjának már egy ilyen, ha vár, Lorka, olyan, mikor tíz évvel ezelőtt gyűjtögette például a Goroncsontvázat. De nincs egy jó fej gyűjtő a Star Trek-ben, ezt megfigyeltétek? Tehát mindhárom felsorolt karakter, az, az, az egy borzasztó alak, sajnos. Ott működtő. volt is. Hát a Persze, hát ő, be, fájau. Persze, ő, ő, ő az, az aki a Déta. Meg mindenféle. Mindent összegyűjtött, ami úgy tetszett neki, és baseball kártyától kezdve Détáig, minden gyűjtött. Igen, itt mondjuk a gyűjtögető életmód, hát, hogy azt mondja, hogy együtt jár vele megfajt, a megáltalkodottság sajnos itt a sorozatban. Nem csak, a, nem csak az, hogy a megáltalkodottság, hanem az, hogy akkor tényleg makacsú csak azért is, csak azért is, akkor ami, ami, amit meglát, amit a szemed megkíván, a kezed már fog is. Kér akarom, hogy ez a, ez a dacos. Mint a gyerek. De Ez az, hogy nem tudjuk, hogy a Trelén az valóban be tudja gyűjteni, tehát mintapéldányokat tud szerezni az univerzumból, vagy csak tényleg így így megfigyeli távcsövön keresztül, és megalkotja őket. Lehet, hogy ez az első ilyen What? szerencsétlen találkozás, hogy most egy űrhajó éppen arra járt, ahova ő a bolygóját létrehozta, Na jó, de mi van akkor, hogyha mivel? Hogy na azt mondjuk a gotthost, mondjuk, hogy egy gyerekszobához hasonlítjuk, a gyereknek általában a szülők megvesznek mindenféle játékot. Most nem tudhatjuk, hogy most Tréné rendezte be, úgymond azokat a kis összegyűjtögetett cuccokat, vagy pedig akkor na, a szülők odartek, hogy játszasz vele, csak vigyázz kisfiam vele, mert nem szabad. ha helyetőről, akkor nem kasz másikat. Hát ha belegondolsz, ez szent... a sovámpír az egy kihaló félben, sőt, egy kihalt faj. Tehát az az utolsó példány az ott halt meg az el Részben, ha jól emlékszem. Na jó, de ha megnézed, azért tulajdonképpen ténylegesen a szülők nem is kértek bocsánatot, hogy mit csinált Trelén. Trelénre rászoltak, hogy rossz fiú voltál, tehát abba kell hagyni, most már nem játszhatsz ezek a játékokkal, de úgymond nem kértek bocsánatot, tulajdonképpen körkéktől, hogy na most milyen problémákat okoztak. Őket már a biológiai létformák számukra tényleg csak szinte játék, meg azt mondom, milyen kis, mondjuk a kimész a rétre, és akkor letkék egy ügy, ez körülbelül annyira viszonyul úgy a, úgymond, a mi biológiai életformáinkhoz. Sok a hészak ebbe a történetbe, hogy ezért mondom azt, hogy tényleg kár, hogy nem lettek több részek, hogy nem láttuk trelént. Ugyanúgy kidolgoz, mint mondjuk jut. Egyébként mit gondoltok, hogyha az emberiség továbbfejlődik és tényleg egy, egy magasabb evolúciós szintet ér el, akkor ez a fajta hatalom ez magával hozza ezt, a, ezt az erkölcsi hozzáállást is, hogy úgy játszunk majd más létformákkal, mint a gyerekek a békákkal. Mert a, szinte minden epizód ezt sugalja nekünk, hogy aki, aki feljebb lépett a létrán, az már az már játszadozhat tulajdonképpen, neki már meg van engedve. Most, ha az emberiségre ránézünk, akkor azért nem ez a tendencia, tehát minél előrébb lépünk, annál fejlettebbek az emberi jogok, állati jogok. Jó, nyilván nem, a föld nem minden részére igaz ez, de, de elvi szinten ez a tendencia, tehát ilyen előrelépéseket látunk. Itt mégis más az összkép. A technikai fejlettséggel én azt mondom, sajnos én is az ilyen emberek között mozgok, a technikai fejlődés nem hozott, úgymond azt mondom, emocionális változásokat, olyan, olyan számottevőt, hogy most azt mondom, hogy most jobbak lennénk, mint mondjuk, azt mondom, 30 évvel ezelőtt. Nem, nem látok olyan... De most beszélünk Lát... róla, 30 évvel ezelőtt meg nem beszéltünk róla, én szerintem ez is egy lépés. Egyfajta lépés, igen, de a, ha megnézed a nagy tömegeket, a nagy tömegek viszont lemorzsolódnak, mert a nagy szabadság együtt az jár, hogy nem csak a pozitív dolgokat fogadsz be a világból, hanem egyszerűen negatív dolgokat is, és a negatív dolgok is sokkal könnyebben teljednek, mint a jók. Azért, na, ha az interneten akármit beírsz, pillanatok alatt olyan negatív dolgokat is megtalálsz, amit esetleg úgymond a saját lakóhelyeden nem tudnál rátanálni. Jó, most nem az, most nem az internet vagy bármilyen, akarok én most beszélni, de az a baj, hogy mint minden pozitív haladásnak van negatív oldala is. Csak az a baj, hogy mi nem tanultuk meg ezeket a dolgokat jóra használni, vagy legalábbis a, van egy bizonyos csoportja az embereknek, nem tudom, hogy most kisebb csoportja vagy nagyobb csoportja, aki egyszerűen nem arra használja, Ezt úgy szokták a Twitteren megfogalmazni, úgy fogalmazta meg az egyik ismerősöm, hogy nem pozitív dologra használja az internetet. Nem arra, hogy na most a körő, nem csak a saját magát fejlesze, vagy jobbá tegye, vagy az, hogy mondjuk másoknak is jót tegyen, hanem azt mondom, hogy vagy felesleges, vagy pedig egy, úgymond azt mondom, hogy káros dolgokra használja. Igen, de tesz most fel, ami itt azt egy kicsit nagyobb léptékű dolgokra világítanék rá. Tehát mégiscsak, hogyha eszünkbe jut az, hogy hogy nem az inkvizíció idején élünk, vagy nem a délen, Amerikában, a polgárháború előtt, hanem azt mondjuk, hogy ma akkor engem azért mégiscsak elfog egyfajta jobb érzés, hogy hála Istennek, hogy ma már nem ott tartunk. Hát figyelj, azért, hogyha belenéz az interneten, mondjuk olyan oldalakra tévesz, vagy csoportokba, akkor, akkor sajnos azt mondom, hogy a néhány ember olyan hülyeségeket fel tud írni, amikre azt, én, én is azt hittem, hogy ez már kihalt. De nem. Az e azt kielenthetjük, hogy az erkölcsi fejlődés az makroszintű, és mikroszinten mondjuk vannak barlanglakó emberek? Igen, igen, ez kielhetjük. hogy a makroszinten van, van bizonyos fejlődés, hogy azért már nem kőbunkóval agyaljuk egymást, hogy azért a világnak egy jelentős része az úgymond megvan, de viszont az a baj, a barlanglakók is vannak, és az a baj, hogy ezek a barlanglakók most már megtalálják egymást. Hát a trilén az egy önkényes lény, tehát, tehát ilyenkor nem tud mit tenni az ember, tehát ilyenkor elő vesszük a Körk. A végére olyanok leszünk, mint Körk, aki ugye bírósági tárgyalást kér, és, és ugye megveregszik trilénnel Aréna 1.0. Nem jön a Gorn epizód, amit, amit szerintem fél éve várunk epekedve. Majd ott lesz egy heroikus küzdelem. Heroikus? Epikus? attól a Pikár és Dármok ünnepi ünnepi Ünnepi podcastet fogunk tartani. Az igen. Páraimózi filmet megelőz. Um, hát az a gorn nélkül, gorn nélkül nem lehet lenni. Hát azért emlékszik a csúcsfejekbe is, mivel kezdődött ugyebár, hát ugyebár gorn, gorn, gorn Kört Hát Mi mással lehetett volna kezdeni? Jó, azt újra meg kell néznem. Én nekem az illúzió tetszett még itt, amikor Uhura ott, ott játszik ö, ezen a csembalon, és, és még ő maga is meglepődik egy pillanatra, hogy játszik. Tehát itt utcaván ilyen tehát vezérlik, vagy pedig át Adta, trilén a tudást is, vagy mikor, amikor iszik abból a, a, az itt és a brandinek az amatát érzi. Azért itt már többről van szó, mint ö, képességeket adhat nekünk. Tehát, ha, ha találkoznánk egy ilyen nagyhatalmi lényel, és azt mondaná, hogy adok neked három képességet. Jó, mondjuk nem Superman leszel, hanem mondjuk megtanulsz csembalózni. Vagy a, az ízeket úgy észleled, mint, mint egy mindenható lény, vagy nem is tudom, tehát teljesen tehát olyan dimenziókat adhat az emberséghez, akár itt hétköznapi dolgban is, ez, ez egy. Egy tetszett ebben az epizódban. Na, ez már jobban meg, hasonlít egy kúra, ha belegondolsz, hogy csettintésre hát mondjuk... Rájkernek, hogy a kísértése pont az, hogy a Persze. képességet kap, amivel. Tehát az, az egy óriási kísértés, és ráikernek ugye meg is változik a maga viselete. Ott a magyarban is nagyon jól kijön, hogy Pikárral mennyire tiszteletlen például. Tehát azonnal ugye a hatalom megrészegíti, és hogy a mindenhatóság meg lehetőleg korruptabbá teszi. Szóval ez ebből a szempontból jó, meg alapot, nagyon jó alapot adott az epizód, hogy igen, lehet, majd ilyen az ember, amikor odafejlődik. Vagy pedig lehetünk olyanok is, mint a felnőtt, most a trilének nem tudom mi a faja, lehet, hogy még csak P és nem Q, de a felnőtt ö, trilény vagy a szülők, azok már felvilágosítottak és elnézést kérnek és, és őnek van egy ilyen lehet, hogy van direktíva, hogy ö, ugye alapvetően még szólítanák az embert. Tehát nem is bántják, de nem, úgymond nem is szólítják meg a köztünk lévő nagy fejlettségi különbség miatt. És ugyebár ezzel egyébként a helyes eljárás, hogyha annyira fejletlen fajt találunk, ugye itt a Star ugye ez a térhajtómű, ugye az jelentene egy olyan ugrást, hogy az azt ismerő faj, az már kellőképpen nyitott arra, hogy egy sokkal fejlettebb fajjal is képes legyen találkozni, és befogadni, hogy van, sokkal hatalmasabb, vagy teljesen más. Ö, ugye én mindig, mindig nagyon szívesen látom, amikor a sztátreben meglepődnek a szereplők, amikor valami meglepőt látnak, ugye itt is a, a például a Mekkoi, ugye a magyarban azt mondja, hogy mengbéli atyám hol vagyunk. Tehát az emberi rácsodálkozás, hogy valami valami hihetetlennel, vagy mesebelivel ö, találkozunk. Ugye ugyanez volt egyébként a sorlívben is, ott a Mekkoi mindenféle furadókkal találkozott, ott mondjuk kicsit mesésebb volt, bár itt is szerintem itt is ilyen ö, kicsit banális volt, meg gyermekasztalán abból a szempontból, egy túl kevés volt megint a 45 percre, és próbálták ugye ezekkel a gegekkel, hogy ugye, ugye a trilény mikre képes azokkal felturbozni, de voltak, voltak azért jó pillanatok. És egy ponton azt hisszük, hogy megmenekülnek a, a körk és a legénysége a trilénnek a fogságából, mert sikerül felsugározniuk a hajóra. De hát ugye itt érezzük, hogy az epizódnak még az egyharmadat telt körülbelül el, úgyhogy biztosra vehető, hogy vissza fog térni ez a, ez a játszadozó lény, vagy pedig ugye a legénység fog visszatérni a bolygóra. Tehát egy kicsit... A, az epizódnak a, a felépítése is olyan, hát olyan hektikusra sikerült. Tehát nem igazán volt meg neki egy olyan íve, ami, amire azt lehetne mondani, hogy igen, ez, ez olyan jól kibontakozott, meg olyan nagyon jól tálalták nekünk ezt, a, ezt az egész sztorit. Hát szerintem tényleg itt akartak volna valamilyen istenszerű lényt, aki mondjuk nem olyan, mint mondjuk Charlie X, hogy nem, de végül, de végül mégiscsak olyanra sikeredett, mert ha megnézed, szinte ugyanaz történt. Hát megjelenik a haja, megjelenik, megint összezavar mindent, és akkor utána megjelennek a felsőbrendű lények, egyiknél a mostol a szülők, most meg a valódi szülők, és akkor már megint visszazavarják a gyerekjárokába szegénykémet, hogy mert megint, megint nem jót csinálta. Tehát itt tényleg azt tudom mondani, hogy megint itt tulajdonképpen kicsit ismételte önmagát a Star Trek, tehát valóban azt mondhatom, hogy nem ez a legfontosabb része az eredeti sorozatnak, de tényleg utána nagyon sok minden, ami ebben a részbe volt, az tényleg visszaköszönt a később, később mondjuk akár TNG-be, vagy akár a többi sorozatban. Én pontosan úgy értékelem ezt az epizódot is, mint a Galileo seven -t. Tehát eszméletlen jó felvetések, nagyon jó alapgondolatok, de az egésznek a körítése valahogy elcsúszott. Ezek az igazán fájdalmas epizódok számomra, amik, amik lehettek volna jók, minden eszköz és minden alap meg volt hozzá, hogy ezek, ezek a legemlékezetesebb és legjobb részek legyenek az évadban, de valahogy nem álltak össze, nem, nem klappolnak össze a, az összetevők, és, és a végén egy, egy ilyen közepes végeredmény lesz ennek a vége. Igen, hogy a jó, jó ötleteket is el lehet rontani, Na de azért, ha megnézed, nagyon sok dolog a technikán is múlt, mert azért most képzeld el, mondjuk ugyanezt a részt mondjuk tényleg ugyanaz a külféle cettintésekkel végignéznénk. És ugyanazokkal a filmtrükkökkel is. Valahogy egy kicsit másabb lenne a... Mert itt csak itt megélnik, eltűnik. Szerintem az itt a baj, hogy, hogy a készítők tényleg valahogy megpróbálták nekünk megmagyarázni, hogy miért ilyen nagyhatalmú ez a lény. És behozták ezt a technológiát, de végül az sem volt annyira következetes, mert ugye Uhurának betanította azt a dalt, szóval nem tudjuk, hogy technológiai, vagy, vagy, vagy szimplán ilyen evolúciós fölénye van ennek a lénynek, tehát kicsit olyan keszekusza lett ez az egész. A TNG-be tudatosan nem foglalkoztak ezzel, tehát Elütötték annyival a dolgot, hogy Q, Q kontinuum, ezek mindenhatók mindent meg tudnak csinálni, náluk még az idő sem lineárisan telik, tehát meg se próbáljál következetesen emberi aggyal gondolkodni ezeknek, a, ezeknek az embereknek, vagy ezeknek a lényeknek a létezéséről. Gyakorlatilag ezzel szuperül megoldották szerintem az egészet. Itt viszont... 60-as uh... években, azért a 60-as meg a 80-as évek között azért nagy, a, azért egy nagy ugrásszerű tudományos fejlődés is volt azért. Itt csak ott tényleg nem volt meg az a háttér a magának a szifi univerzumoknak is. És ha megnézed, 60-as évek előtt az idegenek csak gonoszok lehettek. Itt a Star Trek -it megpróbált olyan helyre elvonulni, hogy annyira finomítani a dolgon, hogy lehet, hogy a ha lehet, hogy nem ellenséges az a lény, legrosszabb esetben mondjuk akár közömbös, és szerintem itt, itt ezt próbáltak itt elénne, hogy az egy olyan istenszerű lény, aki túl, felemel, felülemelkedett már azokon a dolgokon, amiken mi, csak éppen mondjuk a gyerekei még, akik a kiskorukban még nagyon, nagyon is hasonlítanak a, úgymond az őseikre. Szerintem itt ezt akarták megmutatni, hogy mindegy, hogy milyen magasra felemelkedsz, bármilyen az evolúció még valahol ott van ott van, mielőtt tényleg felnőtt szintre emelkedsz. Azért relén, mint látjuk, tényleg egy, egy makrancos gyerek, egy, tényleg egy isten képességeivel. Szinte valami ezt, ezt a. lehet, hogy ez is benne volt, hogy igen, mutassuk meg, hogy hiába a nagy szuper technológia, vagy szuper képesség, azért még, azért még tanulnia kell a felelősséget a, egy szuperlénynek szuper is. Azért tapasztalat kell, csak mondjuk az, hogy így, egy, tényleg egy, azt mondom, a gyerekjárókát itt ellökjük a autóparkolók, be, és akkor utána nem, nem foglalkozunk vele, hogy uh, mi történik, hogy akkor gyerek addig el a járókába összeszed minden tücsköt bogarat. ez mondjuk egy kicsit uh, egy kis bizonyítvány is arra, hogy uh, kicsit rossz bizonyítvány tulajdon magukra a szuperfejlettségre is, hogy uh, tényleg uh, van olyan regény, ahol egyébként körk leírja, hogy az egy kis egyensúlyt azért jobb. Jobb, ha azért meg van egy kis, uh, nem csak egy ilyen nagy szuper, minden szuper legyen, hanem azért legyen benne egy kis uh, halandóság is. Éppul úgy, mint amikor a kört volt. Kettőződve. Hogy ott is, hogy a, a tiszt, szintiszta jóság se jó, mert az egyrészt az ö, tényleg pangásba vezet. A, tényleg az ilyenfajta erős makacs akaratosság, mint amit mondjuk telén is látszik, az előbb-utóbb, az, az pusztít. Tehát valamiféle egyensúlyt meg kell találnia egy szuper lény, ö, ivadéknak is. Szerintem ez, ez lenne tulajdonképpen a, egyik üzenete ennek a résznek. Hogyha van üzenete, tegyük hozzá. Ami hiányzik ebből a részből, az szerintem tényleg az Encounter at nál jelenik meg. Ott lesz kerek egész, a teljes mondani valója ennek a sztorinak. Hiszen ott Q elítél minket azért, amit a fejlődésünk során csináltunk. Ugye egy trelén Körköt mindössze azért szeretné kivégezni, mert feldühítette őt, vagy mert nem asszisztált az ő játékához, és nincsen mögötte semmi egyéb. Viszont ugye a TNG-nek a pájlottjában kiú reflektál arra, hogy mi honnan jöttünk, és bár nem értünk egyet kiúval. val ugye Picard ki is fejezi, hogy ha már elítélnek minket, ítéljenek el azért, amik valójában vagyunk, de így is önvizsgálatra késztet minket, tehát lehetetlen, hogy ne gondolkodjunk el rajta, és ez jelenti tulajdonképpen a, a fedezetet emögött, az egész sztori mögött, ami szerintem ebből a részből nagyon hiányzik. Túlságosan haltsány volt, én, én, én nem tartom olyan, olyan jónak a, a, az epizód alapsztoriát, pont ezért, hogy tehát nincsen az a, tehát a kellő komolyság, hogy a az Enterprise tisztjai részéről is, hogy, hogy például igyekezzenek megérteni ezt a lényt, mert nem is, nem is kapunk semmilyen támpontot, hogy kik vagy mik ezek a lények. Tehát a Torsban gyakran kapunk ugye ilyen elnagyó sztorikat, amikor tényleg egy nagyon jó alapötlet van, de, de olyan, mint egy félbehagyott forgatókönyv. Viszont a későbbi track rengeteget tud ebből meríteni, ezekből az alapötletekből. Lásd, hogy akkor a, a, a TNG-ben, The Space Nine-ban, de ugye még a Voyager-ben is ott van Q. Tehát egy olyan tehát több sorozaton visszatérő figura, Hát akinek ugye emlékeztes maradt az alakítása, és egy nagyon jó színész van mögötte, itt például mondjuk engem a színész is idegesített, de hát nyilván ilyen volt a karakter, tehát lehet, hogy inkább az idegesített. Az apróságokra figyeltem megint. Például nagyon tetszett, hogy az elején ugye a hídnak a mindennapjait látjuk. Megint tele van nőkkel a híd. Négy női tisztet számolhatunk meg az elején, órával együtt. Ottban az egy egyik segédtiszt ugye Körtnek viszi a kávét, illetve többeknek szolgálja fel a kávét, ugye például Szulunak. Mekkoly minden hívás nélkül a hídra jön megint, jó szokása szerint, lehet, hogy csak kávézni jött. És persze ott van a McCoy és Spock vita szokás szerint, ami nagyon jó, tehát még mielőtt elkezdődne a tényleges cselekmény, már kapunk egy jó kis doktor és Mr. Spock közötti vitát, akkor körnek valami <gül> snacket, vagy nachoszt, vagy nem tudom mit szolgálnak fel, talán még szózt is kap mellé, és hát a navigátor. Mint ha moziba készülne a, az... a kapitány. Hát <gül> pontosan. De hát igen, hát egy jó film éppen e, fut majd a kilátőernyőn, de hát ott a... kár, hogy ő a szerencsétlen főszereplője az eseményeknek. Azt, ha tudta volna, Dösszáll. Ugye amikor e, valakit bemutatnak név szerint egy e, TOS epizódnak az elején, már pedig a Doszell és a Jéger ilyen, akkor tudjuk, hogy velük valami fog történni, e, tehát valamilyen szeretet. Ők azok, majd akik az előbb a ravaszhoz nyúlnak, és, és... és utána szeretnének csak beszélgetni. Tehát ők a legrosszabb emberi tulajdonság fogják megjeleníteni. Hát igen, általában ilyen egységű karakterek, ugye szálnál, ugye ez a francia származása, égerné meg, vagy a német származása megy rá. Ilyen legszevesen hogy a Tors, ö, még mer, abban a korban még mernek ö, ö, ilyenekkel így élcelődni. Tehát ilyen ö, sémákat elővenni, hát később, és egyébként például a TNG-ben is még játszunk azzal a coupéról, hogy az a franciákat tehát úgy úgymond, hiszen lévén pikár francia, tehát ott inkább a picard igyekszik fölbosszantani. A Dösszal ugye mondja a McCoynak az egyik frázisát, hogy ugye ő tudós és nem katona. Mert ugye Igéről itt azt mondják, hogy egy német katona, és ráadásul ezt a, a ugye 60 es években mondják. Egyébként a, a magyarban rossz szaragozása, a, de valószínűleg az eredeti angolban is, ugye a trilény nem tud helyesen németül melléknevet ragozni, mert ugye a Soldát, az Hím nem ül és ugye a melléknevet eltanult. Ezt is csak távcsőnyöllel látta, a, látja Nem sajátította el nyelveket. Nekem tetszik még az, hogy ö, megyünk a transporterbe, és megint van valami speciális felszerelés, nevezesen itt vannak ezek a. Légző készülékek, már szerint gondolkoztam, hogy honnan kapják voltak éppen magát az oxigént. Akkor a lézerjeladó, ugye, kávéörlőszerű készülék, aminek, ugye hogy, ö, de, de, szál, de szál, vagy pedig éger használja, ott is próbál ugye jelek leadni, és aztán elmegy egyedül ö, egy tisztást keresni, hogy leadja a jelet, hát a, akkor az ember ilyenkor mindig biztos benne, hogy nem fog visszatérni. Szóval ezek a apróságok, és van egy olyan apróság, amire többször visszakértem, és nem akartam elhinni, hogy amikor ugye vissza, a, ugye például a, a, a tisztek elmennek, hogy megkeressék ugye, körköt és, és uh, szulut, akiket ugye egy hát, sugár elragadott, illetve eltűntek ilyen vágáspontban egyszer egyik pillanatra a másikra. Nyilván nem volt speciális effektre semmilyen keret. A lényeg az, hogy Spock akkor beül a kapitányi székbe és átveszi a parancsnokságot. Ez teljesen rendben van, tehát hát gyakorlatilag ő az első tiszt, ő neki kell ezt megtenni. Na no, de amikor a transzporterbe mennek a tisztek, hogy a, a, a, ezekkel a légzőkészülékekkel Spock, egyik pillanatra másikra a másikra megkerik a transporterben, mint ha oda is készült volna. míg az előző pillanatban még kényelmesen ült a hídon, kiadva a parancsot ugye a felderítésre. Tehát itt is volt valami vágási, vagy nem is tudom, kivágott jelenet, és később is Spock megjelenik, amikor visszatér a, a felderítő csapat, ugye az első visszatéréskor. És van egy pillanat, amikor a, a Spock elindulna a kiárat felé, de oda megy a transporterhez, lekapcsol valamit. Nem tudjuk, miért. A transporter kezelője is oda néz. Mint ha valami úgy maradt volna. Még őt így mérgesen lekapcsolja, hogy basszus már megint úgy vagy. Lehet, hogy valami tényleg a stand t hogy zászlós azért gondolkozza, nem fogyasszuk itt az áramot, azért erre is gondolom, utolsó kapcsolja le a villanyt, és permiszen az aggódó is, tehát az, az e, Kört még ugye ebben a vészes helyzetben is mit csinál? Aláírja a jelentést. Szóval ezek az apró pillanatok engem jobban felderítettek, mint azért itt a trillén a, a bűvészmutatványai, mutatványai, de ami, ami ebből kialakult, tehát ugye maga a. a a Q nak a karakteret, ha ebből alakult ki, és azért hihetjük, hiszen itt gyakorlatilag egész kézikönyv volt arra, hogy, hogy hogyan érjük Star Trek-et, ugye Csabával ezt a múlt héten fedeztük fel, hogy ez a Star Trek TOS Writer's Guide, ez valami hihetetlen olvasmány élmény, ez, ez most nem az epizódhoz kapcsolódó téma, de gyakorlatilag leírják a Kornak a, a, a Science Fiction írói Bibliáját, ahogy te vontad Csaba, hogy, hogy gyakorlatilag mennyire legyen emberi, milyen legy, a legénység milyen legyen más bolygó, a civilizációk, hogyan, hogyan viszonyuljanak a, az idegen életformákhoz, akkor mennyiben játszódjon a hajón kívül a történet, mi a női, tiszteknek a szerepe, a, a fegyverhasználatról, milyen terminológiát használjanak, a humor hogyan kerüljön bele, gyakorlatilag hihetetlen jó ötleteket adnak, és egyáltalán egy filozófiát leírnak, az egész ö, nézőpontját az akkori ö, tehát science fiction televíziós írásnak voltak éppen, tehát egy, ö, átadnak tényleg egy lexikont. Mindenkinek tudjuk javasolni, teljesen ingyen elérhető a, a neten. Hát erre a hétre akkor bezárnánk a podcastet, és jövő héten akkor minden jel szerint az arénával fogunk majd megküzdeni. Újra fogjuk nézni, és a tapasztalatainkat megosztjuk úgy, ahogy szoktuk. Nagyon várjuk, és reméljük, hogy ti is velünk fogtok tartani. Szervusztok! Taliho! Sziasztok! Sziasztok! megvízásából készítette az impulzus produkció produkciós vezető farkas csaba A műs termék megjelenítést tartalmazott